Буяла весна, а весною ніхто не вірить у кінечність життя. Хто думає із живущих на землі про згасання сонця в очах, про минуще щастя, коли його ще й не куштував? На землі буяла весна, вона була в буйному шумовинні яблуневих садів, у широких розливах прибулих вод. Весна жила у паморочливих переливах солов'їних витягків, у цвіркотінні ластівочих зграй, у стрикотливих гуках, Червоногих буслів. Земля квітувала і співала. І душа вісни летіла Услід за лебединими стаями, Повнилась сумом і вірою, Що світ, зітканий з добра і краси, Що все гріховне, мерзенне, Підле відступить перед світлом, І що Вадимко її Неодмінно повернеться. Вісна говорила про це Людані, І мати на хвилю веселішала. Її скорбних уст Тоді торкався промінчик усмішки, Розрадонька ти наша, утіхо-солодкає. Може твоя віра, твоя певність від богів і поможе її синові вистояти в негодах життя. Але їй, Людані, боги не подавали ніяких добрих знаків, були до неї лихими, як і до її дітей. У ту священну мить, коли своїми руками щиро віддавала найліпші скарби свого дому, найсвятіші обереги її щастя, боги забрали у неї синів. Біль і образа на богів точили люданини серце, Сльози застилали перед зором її небеса, безжально перевертали світ. Вона зробилась ніби сама не своя, Зів'яла, зжухла, змертвіла. Її невсипущі руки робили усе самі, Вергали рогачами горшки з печі, Доїли корову, прали, порали ниву, А душа немов заціпеніла. Ото лиш і відтане на мить, Що відслів не віз. Вісна горнулась до свекрухи, то заглядала їй в очі, то підсовувала ласий шмат хліба, рибини чи курки. Це ж була мати Вадимова. Вони удвох його вірно чекали і незрадливо любили. Ні, тепер, либонь, у трьох, але про це знала тільки вісна. Людани збиралась пекти хліб. Тісто підійшло добре, дражливо пахло на всю світлицю, вистоялись на хмелю. Людана, засукавши рукава і, обгорнувшись чистим рушником, місила його. Підсипала із миси борошна обережно, щоб не впала на мостини жодна порошинка. Останній, бо хліб цьому році. «Доню, збігай ще раз до комори. Може, знайдеться який вузлик борошенця. Хоча б пів миси. Не вистачає». Вісна бігла до комори, ниш порила в усіх закапелках, проте борошна вже ніде не було. У печі тріщав вогонь. Чирінь дихала, пошила горячинню. На столі лежали плюстки капусти. На них господиня зараз викладе палянички. Засуне їх у піч. Палянички підростуть, зарум'яняться. От тільки зам'якних тісто. Не вистачало борошна. Може, я збігаю додому, попрошу? Ні-ні, не ходи, дитину. Не ганьби себе і нас перед багатчами. Щосили рвонулись з двері, на порозі став хитаючись величар. Рюкає дверима, ніби не знає, що хліб збирається садити в піч. Усіх добрих духів дому налякає. «Що тобі здивувалась Людана?» Гостромисл повернувся. З купцями старгородськими. Відпустили його варяги. Людана так і присіла на лавицю. Боярина гостромисла відпустили варяги. А Вадимка? Гостромисл боярин, багатич. Від усяких бід відкупиться. А Вадим? — Вісно, — кинулась до невістки, — таки доведеться бігти додому. За Вадима там розпитай. Вісно, як ногу вломила, тільки встигнула кинути на стіл порожній полумисок. Від удару він розколовся навпіл. Людана схопила черепки, спробувала стулити їх, але вони не тримались купи. Серце забилось у тривожному перечутті. Поганий знак подали їй боги. Стіпила у й уста. Руки не слухалися. Ураз поващили, ніби в них хто насипав піску. Так-сяк посадила палянички, затулила заслінкою і стала ждати вісну. Беличар теж очікував її, незрушно сидячи на лавиці. Уже й засутеніло, а разом із сутінням до хати вповзали лихі відстуни, примари, страхи, але й ніч упала на землю. Замерехтіли у сріблисто-сірому небі золоті іскрини. Тихо влягався по кутках сон а вісни не було. Вона вже не прийде, величаре, боярин не пустить. Душа душу чує, а серце серцю вість подає. Так бають слов'янські люди. Вісна жила сподіванням, що Вадимко живий, хоч не бачила ні неба, ні сонця, ні зір, скорбота била у скороні, бугом перетинала горло. Щезло довкола неї життя, усе виповнилося темрявою. Тоді вісно намагалась слухатись у себе до того життя, що озивалося в ній. Як би зраділа мама Дана і отець величар, коли б знали, але їй соромно про це сказати батькам. Ні, не гостромисл і не бояриня милослава, що породили її на світ, а тепер вкинули в темний чулан, як у безодню, були її батьками. Вони й чути не хочуть про Вадима. стережуть її, щоб не втекла. Все ж утече. Пахне борошном. Міхи борошна стоять по-під стінами у комірці, на те, що у величара. Пахне сухим листям берези. Пучки березових мітлиць для мовні звисають тут зі сволока. Пахне грибами і мишами. Вісна обмацала стіни, знайшла якісь старі рядни і в'язанки хутра постелила їх на мостинах. Лягла, зігнулась бубликом і задрімала. Зігрілась навіть. І зовсім не печалилась тепер. Тільки жаль роздирав серце, що не встигла мамі Дані за Вадимка сказати. «Живий він! На лоді і гребцем у грізного витязя бує. Він має скоро прибути у Новгород по Данину. Отче величари, мам цю Дану, молітися ж, молітися за нього своїм добрим богам. А вона також молиться, що хвилі, що миті». І вісна усміхалась сама до себе у темряві. Хто б міг повірити, що вона щаслива. Але це було так. Все, чим жила, чим дихала, у що вірила і що берегла, було з нею і в ній. І Вадимко десь плив до неї. Перегрібав веслами море, дивився на весняне сонце і складав для неї пісні. Чула на щиті гарячу сльозу. Засинала під старими смердючими шкурами і знову прокидалась. Від свого щастя їй було тепло і затишно. Радість бриніла в серці. Перед очима ніби пливло безмежне море, золотилось хвилями на сонці, і вона бачила варязькі лодії, що стрімко летіли, мов на крилах, і смагляві Вадимові руки, що пружно змахували веслами, він летів до неї. Коли двері чулана тихо відхилились, і на порозі стала бояриня Милослава й свічкою в руках, вісно злякалась. Лежала незрушно, заплющивши очі, відвикла від світла. Але дивний осміх на устах її не згасав, серце у боярині стрипенулось. Щось недобре поробилося вісні, скаламутився розум у дівки. Тепер Милослава дивилась на дочку зачудовано, боялася, що її прокляття уже впали на голову вісни. — Що тобі, дочко? торгала за плече. — Ти спиш? — Не сплю, — відповіла, не розплющуючи очей, посміхаючись. Ми ж тобі жадаємо добра, дочко. Не думай про них, про тих величарів. Вони злі розбиті, зли дарі вони. Причарували не по правді тебе до того співуна свого ледачого. Щоб наші добра разом із тобою собі забрати. Ти одна у нас. Кому передасть боярин гостромисл усі свої набутки? Не тебе вони полюбили, наше багатство. А ми за це приготували тобі іншу долю. Віддамо за боярича... — Чи за княжича? Та й будеш розкошувати увесь свій вік? — Не треба ні боярича, ні князя мені. Буду з Вадимом, жона йому. — Ну то й залишайся жебрачкою на все життя. Ані ногати тобі не дам, ані хусти. Вогних свічки метався від її крику. Червоно висвітлював розкритий у ненависті рот. Бояриня Милослава кричала люто й довго. Нарешті хряпнула дверима і зникла. І знову темрява й тиша обступили вісну звідусіль. Тепер було зовсім не страшно. Десь писнула мишка. Цей темний закуток боярського терема також жив своїм життям, в якому кожна істота шукає собі щастя. І вісна знову дрімала. Тільки вона одна знала, що то є щастя. Це коли одна душа надвох, коли одне сонце надвох, двох, ті ж зорі також на двох. Знову пробігали у пам'яті короткі дні її щастя. Як легко втопити у спогаданнях свою біду і свою самоту, Як легко окрилити себе надіями. Повернувшись із полону, боярин гостромисло знову одяг золотий пояс. Похмуро зиркав на людей. Бач, уже нового посадника же знайшли, рідного братця. Хіба ж не знали всі мілкої заздрісної душі бутяти, його мізерний розум. Знали, але їм легше підбити такого під свою волю. Бутята ж відразу підгріб під себе усі багатства його дому. В'язки соболиних шкурок, бочки з медами, міхи із зерном і борошном, бояриня Милослава тільки руками у змахувала, як розпривожена квочка крилами. Будята добрався й до повалуші високої круглої вежі скритим гонтою дахом. У цій морці завжди тримали найошатніше узородче свого дому золото, срібло, хутра Будята, звичайно, забрав усі тарелі, лагвиці, келихи, чаші й поставці, виставлені тут у ларях, познімав зі стін знамениті шемаханські килими, Хутра, яленів та ведмедів, постягував з полиць коштовні руків'я мечів, ножів, оздоблені каміннями тули. Розшиті шовковими нитками одяганки, усі ті набутки від ромеїв, хорезмійців, від поморян, франків і німців. Тільки тепер гостромисло збагнув, що Бутята, сидячи на старому батьковому дворі, не спав ночами та все поглядав у його бік, все лічив його добро. І вичікував, мов той шуліка, миті, аби вчепитись у хребтину жертви залізними пазурами. По-іншому тепер дивився гостромислом на рідного брата. По-іншому дослухався до його вкрадливого голосу і тихої ходи. Щоб себе возвеличити, вдовольнити свою гординю, упитися владою, Бутята приступив божеські й людські покони. До влади таки допхався, але він ще не знає, що влада річ слизька, їй легше взяти, аніж утримати надовго. Що ж, Бутята нині посадник єсть. А вже така посада робить і найбільшого злочинця святим. Гостромисло знає, що піднімати зараз голос супроти нового посадника марна справа. Усі відають, що бутя тать, рабіжник злодіюка. Та ніхто й слова не писне супроти, бо він на посаді, він святий. А гостромисл ніщо, нікчема, звалений стребищ ідол. Йому вже не несуть дарів, на нього вже не моляться. І це тоді, коли він має потребу, щоб у дворях відкупитись. Ходив по двору, грюкав кулаками в двері порожніх комор і медуш, льотував. Посадниць в освячений великим Волфом і Велесом, і Вічем Новгородським, той він, гостромисл, тепер мусить стояти, як худоби на нійма, в гурті. І принижно просити його дати згоду накласти на посошних і рукомесних людей нові потяги і платежі.